Orduan ekintza gugoa delako, beraz gaur egongo egoera ikusita? Bai, hori da, eta azkenean pixka bat borroka hori da David goliaten kontrako borroka bat, e, baina ez gira kondenatuak galtzera borroka hori, eta, eta beraz hori da, nahi dugu berreskuratu gure irebazteko gaitasuna, eta bidezkoak ez diren uh, proiektu hauek ostopatzeko dugun gaitasuna. Azkenean egiten badugu irakurketa txiki bat, Irabazten ditugu bat aila txiki batzuk eta importantea da ikuspundu hori piskabatoa oroko jatzea eta bat aila oroko jagoak ere irebaztea. Orduan, haipatu duzu, asigira, ha, arbonarekin, donamartirin ere okupazio uh, sistema ere uh, plantan eman dute, urkoin ere hor abiatu da mobilizazio bat, ta iziritzen ere hasten da zerbait, uh, konkretua izaiteko, simplekieraiteko, eneko gori, uh, zer da elburua okupazioak blokatzea, azkenean legetik ateratzea ere? Bai, uh, uh, ekintza zuzenaren bidez, uh, bidezkoak ez diren gauza hauek oztopatzea da helburua. Uh, batzutan, adibiez behuetan, ikusten dugu afera batzuek ez dutela soluzio ez politikorik, ez da juridikorik ere. Uh, Oren gibelan badelako sistema bat legedia, oinordotzea sistema bat, uh, uh, igientzien, agentzien, logika bat, notarioak, gana dut, badal, uh, sistema biziki-biziki askar bat orren gibelan, eta uh, kasu batzuetan ez da soluzio politikor politiko eta juridikorik. Eta beraz, ekintza zuzenaren bitartez, blokatzen aldira gauza batzuk, eta behin betiko batailauek irabazi. Eta hori da ideia azkenean, uh, uh, oaktaraztea diendeari egitajei, badutela hori blokatzeko gaitasuna, eta horoko tzeare pixka bat gauza. Azken batean, Ez gira, ez gira urkoien uh, auzo proiektuaren kontra urkoidara girelako bakarrik. Edo ez gira berroetako uh, amabiek tareauek artificializatzearen alde, arbonarrak edo aiztarrak baikira eta maite baitugu hauek ikustea auto autozaintzienetik pasatzen girelako. Azken batean logika oso baten kontra uh, gira, uh, peko errikarat eramaiten logika um, baten kontra, eta hori da, pixka bat, xarearen elburua. Lobi erritar bat? Bai, bai, bai, bai. Naiboduzu, um, Euskal Herrian edo mundu zabalean, eh? inbertsitu nahi duten, uh, inbertsidore edo burgesia omdi horrek, uh, biziki molde pragmatikoan funtzionatzen du. Kalkulatzen ditu etekinak eta arreizkoak. Eta konturatzen baldin badira Eusskalegian badela bere lugari lotutako jende bat eta presdena borrokazeko, presdena Santkirak blokatzeko, presdena uh, lau iilaetez toki batean lo egiteko sare egitar baten bitartez. Behar bada haien kalkulu pragmatiko hortan arriskuen uh, zuta bea handituuko uh, da eta etikinena piska bat apalduko. Gure problema da, eskualde, lur alde, lur, ere mu, erakargarri zatu batean bizigirela, erakargarri bilakara ek, instituzioen komunikazio-kampaina guziak. Eta beraz, gaur egun, jende batek diru askoira bazten aldu, gure lurretan. Guri da orain, frogatzea, badela, er, erritar, mobilizatu bat, batzuk, blokatzeko pres direna. Egitak euh, batzuk euh, bon, ranuzu Bilkulara bate izan da hirurogei bat, bat pertsonan bildu ziren gagu beste bat ere egingo da kanbon euh, merkatu librearen sisteman bizi girara sinmpleki eh, gaiteko euh, lugari den jendea egiten duzu, baan diruari lotua den jendea ere bada eta hainitz proporzionalealki ere pentsatzun gehiengo or, diruaren, hordirruaren uh, dirru ordelarik ere beste zerbait gertatzen da orduan Zeinetan azkenean blokatzen alhal da merkatu libre hori ere?merktu librea dela uh, uh, zerbait antolatua da. Uh, ekonomikoki politikoki erabaki dugu uh, aske ustea. Beraz alderantzizko erabakiak ere harttzen al dira horigususia uh, dira auto politikoak.merkatu uh, erregulatu eta eta normatu behardenik, Uh, hau ezin dugu ukatu eta, eta sektore bere zibatzukari dira, hortan lanean, izan da behiki manifestaldia hundibat, instituzuei begirako nehoriak galetzen zituenak, hori lan bat da, beste lan bat litzateke, eta ibatu duzu, eta egia da, moralizatu bat da hori guzia. Azken batean, uh, badelako diruaren logika bat, eta jende bat hori lotu adena ere, eta diabe privatu batzuk, Ere, horreli lotuak direnak, beraz, bada mo, mo, mo, mojaritzatzeko goza, baina errandezake ala ere, eta ez dugu antzibar, diendarte zibilak edo militanteak, uh, ukan dezake gula uh, haintzinako kolpe bat uh, egin batean, gaiteko e, e, e, hori guusia zakin tendentziaren kontraduala eta eta bidekeriaren kontraioten den gauza bat dela eta eta momentu batean behargoa da ez talgala baina leg legitimtimoa balima da bloka dezagunut beueetan sortu den magia hori sortzeko gaitasuna baldin badugu beste toki askotan eta bataila txiki batzuk irabazteko gait baldin bagira Pin ez naun egiten du ere gure moralari eta zakinmundndu aldatzeko dugun gaitasun hori. Orduan, uh, txarri bilkura bat bada, uh, Kambon, gaztetxan, deneri idekiada kolektibo hori, ba, nola ba. funtionatzen du? Agunt molde horizontalean funtionatzen du, biziki idekiada, eta ganduzun bezala, jende askok parte hartzen du. Uh, Ideia zer da, ezker esku indiren tokiko borroken berri hartzea, lehen gauza, zer kertetzen ari da iziritzen, nola balauratzen dute horko idarreka fera hori, donamartiri, tala bosgea zertan den, mediatiko kita esker gauza asko diakiten ditugu, baina gure arteko informazio trukea biziki importanta da. Hau, lehen galdera, e, eta gero uh, ben, nola egituratzen alden sare hori, uh, nola bidehkatzena dugu gure ekintza gaitasuna, olako galderak dira dira johatzen. Eta bost deitzen zen Arbonakoa, horbesti izemat bada edo bada? Alor, uh, biziki simpliki, bost kolektiboak segitzen du Arbona okupatzen. Larumat goizguziz, badugu pence bat, eta hori okupatzen segitzen dugu. Hori importanta da irraiteaz, eta baliteke egumataz berro eta bi bat izaita, itzultzenanko gira. Eta uh, bost, bosten ginenok uh, ez dugu sobera baina bada hostia sarea, hostia sarea da uh, Iparra Euskalikimailan mailan egituratua den sare osu bat, eta bertan biltzen dira, bai goriak, bai goriak, bai goriak, goriak, eta bai. Sarri zazpitan, erazkan boko gaztetxian. Huri da. Eta besti itzordua, uh, larun batean, ere, mariniaren kontrako Olida, mobilizazioa? mobilizazioa bat hor, eta, eta pentsatzen du gauntan beste, asko ere, aipatzuko uh, ditugula, eta deialdea egiten albat jendei diendei haien presenziaren bitartez proiektu guziabeko stopatzea. Hori da, dugun mesurik balia garriena. Hortan usten dugu, beraz gorko haineko gorri milezkerra.